На квітнику, що його плекає моя дружина, відбувається ночоване диво. Із землі крізь шар мерзлоти фебрискують лісні сльози переможної зими. Білі, мов снігова пороша під сніжники, а може то не зимові сльози, а перший усміх весни?» Від цих ніжних дзвіночків, чистих, як ті дівчатка, що у білих сукеночках ідуть до першого причастя, я не можу відірвати погляду. День у день спостерігаю за ними і шкодую, що так швидко жухнуть вони на сонці. Дитинство природи таке ж швидкоплинне, як і людське. І, мабуть, треба радіти з того, що діти – Провесни непомітно дорослішують на моїх очах, і перемінюються в панни гіацинти, які вздовж квітникової стежинки вилаштувались одна біля одної, щоб вийти на перший свій квітковий бал у синіх, лілових рожевих сукнях з буфиками, а навпроти них поставали елегантні нарциси. Вони пильно приглядаються жовтими очками до панянок, вибираючи собі для полонезу данцерку, ще мить і закохані пари, побравшись за руки, попливуть у танці, і будуть до них із заздрістю приглядатися при фіалки і бриндуші, не запрошені на бал. Кожного ранку, коли починає пригрівати сонце, Виходять з квітника паночки-гіацинти з кавалерами-нарцисами і в зеленій залі під грушкою, що вкралися, бараниці білого цвіту безтурботно виводять свої хороводи під симфонічну музику джмелів і бджіл. Та ось стається несподіване лихо. На квітникове поле виходять гордовиті тюльпани – вони зверхньо приглядаються до забав гіацинтів і нарцисів, а ті, помітивши їх, враз розбігаються з танцювальної зали, засоромившись свого скромного брання і стають на свої місця у квітнику. Принижені погордою непрошених візитерів, вони в'януть, сохнуть, а потім зовсім зникають. Тоді тюльпани самовпевнено Завойовують квітничок, не відаючи того, що дуже швидко настане пора, коли прийдуть сюди поважні матрони півонії, а слідом за ними напрінджені пані бальзаківського віку троянди, які не захочуть терпіти поруч вифранчених джигунів і затьмарені їхньою вродою, зверхністю, самозакохані паничі. Сумно опустять пелюстки. Тільки конваліям, які заснували свою колонію під Бузком, не загрожує нічия конкуренція. Зібравшись у затінку тісною громадою, вони бенкетують окремо, не браючи в чашечки запашної амброзії, впиваючись нею, аж поки не зчахнуть на похміллі серед густотрав'я. Та найкраще зустрічати провісінь над озером, що прибувається синівою крізьбуковий ліс, ніби там за густим частоколом сивих стовбурів впало небо в земну розколону, і не стало межі між повітрям і водою, здається, що за лісом закінчується світ, і нічого далі за ним немає, крім плеса голубизни. І я ще до початку квіткового балу, та й під час нього – в ряди годи вирушаю з барткою до озера. Провесінь розпочинається з любові. Безсоромно почнявіють на придорожних каштанах тугі прутні пуп'янки. Вони нестримно розбухають і врешті розриваються від солодкої хіті. А молоді маточки, що обліпили острішкуваті течинки, Нетерпляче ждуть запліднення, клениш снотливо прикривають свій цвіт зубчиками лілових листочків, які врешті опадають, не витримавши на вагу туги розцвітання перші польові квіти, забарвлюючись розмаїтими кольорами на випридки кличуть до себе бджіл, які вихопилися з вуликів на розвідани. Жовті метелики – шаленіють у високості, вилетівши в шлюбний політ. На муравлиних купинах крізь жухле чатиння пробираються наверх робочі муравлі і шукають поживи для матки, котра десь там, у глибинних коморах, готується стати матір'ю. На стовбрах ясенів, застигли, вчепившись за кору, біж, божі коровки, вони повернулися голівками одна до одної і, знайомлячись, Ворушить вусиками, у лісі вперто і занудно кує зозуль. Він наполягає, просить, свариться доти, поки таки не прилетить до нього самичка. На телеграфному стовпі за крайньою сільською хатою, в чепірнатому гнізді, накриває лелека свою вірну подругу і лопотить крильми, щоб утриматись на ній у митне незрівняної радості. радости.